Mkuu wa Nigeria umelegeza amri ya kuto kutoka nje kuvatia mashambulizi ya mabomu yaliyotokea katika mji wa Maiduguri. Jeshi la Nigeria lina wabaraia ambao wana habari zinazoweza kusaidia maafisa kwa wale husika na mashambulizi hayo wajitokeze. Ifuatayo ni ripoti kamili mkisomewa na mimi. Aida Isa. Majumba ya starehe huko mjini Abuja sasa lazima yafungwe kila siku ifikapo saa nne usiku. Mabustani yanayoruhusu watoto nayo pia lazima sasa yafungwe ifikapo saa mbili jioni. Katika taarifa iliyotolewa msemaji wa mji huo Muhammad Hazard Sule anasema hatua hizo zinahitajika kuhakikisha maisha na mali ya serikali zinalindwa kufuatia kile alichokiita hali ya siasi iliyokithiri. Mashambulizi ya Jumapili na Jumatatu katika mji wa Maiduguri yaliwaua takriban watu 28. Mashambulizi hayo yamefanywa na kundi la Waislamu wenye siasa kali lijulikanalo kama Boko Haram. Kundi hilo lilichukua jukumu la shambulizi katika kituo cha taifa cha makao makuu ya polisi huko mjini ni Abuja mapema mwezi huu. Kikosi cha pamoja cha kijeshi sasa kimechukua udhibiti wa mji wa Maiduguri. Mkuu wa Jeshi la Nigeria Onyabo Azubuike anasema serikali inawaomba raia kuwasaidia kuakamata wale waliohusika. Internal security problems are not purely military. Even the military aspect requires a lot of cooperation. Anasema matatizo ya usalama ya ndani ya nchi siotu tu tatizo la jeshi. Hata jeshi nalo na linahitaji ushirikiano mwingi kutoka raia wa Nigeria. Kwa hivyo nawaomba viongozi wa kidini na raia wasaidie kuwafichua watuhumiwa wa mashambulizi hayo. Mkuu huyo wajashi, aliwataadharisha wa jeshi wa wanajiria juu ya zawadi wanazopokea kwa shughuli maalum kwa sababu zawadi hizo huenda zikawa zimetumiwa kuficha mabomu. Kundi la Boko Haram halitambui katiba ya Nigeria wala serikali Abuja na linasema linapigania kuwa na taifa lao huko kaskazini wa Nigeria litakaloongozwa na sheria za Kiislamu. Profesa wa sociolojia wa Chuo Kikuu cha Abuja Abubakar Umar Kari anasema kundi hilo la Boko Haram ndilo linaipa serikali mpya ya Rais Goodluck Jonathan changamoto kubwa. By embarking on unprecedented attacks against the state and a section of the community anasema is... kwa kufanya mashambulizi dhidi ya serikali na sehemu fulani ya jamii Boko Haram ni kitisho kiliojiandaa vyema na ni kitisho kwa jamii yote. Boko Haram lilifanya uasi katika maeneo mengi ya kaskazini hapo mwaka 2009. Hasia hizo zilizimwa na jeshi la Nigeria katika kampeni iliyowaua zaidi ya watu ikiwa ni pamoja na kiongozi wa Boko Haram Muhammad Yusuf. Tangu hapo kundi hilo limelenga kuteka misafara ya kijeshi na viongozi wa kisiasa na kidini na vile vile kushambulia vituo vya polisi na vile vya kijeshi.